Joo joo joo joo, oliks jotain podcast Ari Kohma. Minä olen Ari Kohma, kaikki muu on sitten sitä jotain ja onks jotain. No voin kertoa, että mä oon nyt tässä hetken aikaa säästänyt näitä mun Jerryjä, niin nyt on aika paljon kaikkea. Ruvetaan käymään niitä läpi sitten seuraavissa podcasteissa, mutta ensimmäinen on tämmönen niin sanottu infolaatikko. Eli tota, käy vähän läpi kuka mä oon, mikä tää podcasti idea on, mistä tää sai alkuunsa, mihin tää on menossa. Mikä teidän rooli on? No teidän rooli on aika helppoa, se minua nyt te kuuntelette, että mä puhun. Mut joo, ennen kuin mennään siihen, niin mä tykkään itse semmoisista tosi prameista, yliampuvista öö, esittelyistä, sisätulosta. Oli siis sitten Lätkämatsissa, toivotetaan että tervetulleeksi, tai sitten kun se sijainen tulee sinne ala-asteen luokkaa, Niin minä tykkään, että siinä on vähän jotain semmoista pikkuisen liian yliampuvaa, jotain makeeet, millä luodaan se hyvä Feng Shui siihen. Ja sitten mä kysyin äänimies Timolta, joka on mulle vähän niinku speakerinä, että hei Timo hei, pystytkö hoitaa semmasta tota näin, niin on se hyvä fiilikse meidän kuulijoille, ennen kuin mä tuun sit mikrofoni ääreen, niin Timo sanoi, että me pysty jotain yrittää, kun me pystyn jotain yrittää, ja tota, näin ollen, kun meillä ei nyt täällä oo sitä taputtavaa studio-yleisöä, niin mä sitten päätin, että et, kun mä kerään tämmösis tykkään, niin miksei oliks jotain podcastissa, joka kerta esiteltäessä äänessä olevaa juontaja, eli minua. Ja sekä kaikki kaikki muut, jos me niin Miksei heitä esiteltäisiin oikein huolella? Ja voin kertoa, että onks meillä jotain sisääntuloesittelyhommiin, niin on. Ja nyt niistä ensimmäinen, kenties jopa mahtavin ja magein, sehän me nähdään tässä päivien, viikkojen ja vuosien varrella, mutta tota, hiljennytään hetkeksi, jotta äänimies Timo voi hoitaa työnsä. Katsotaan, mitä tästä tulee. Toivottakaa tervetulleeksi itsenne! Kutsukaa mukaan ystävänne, sillä nyt alkaa Oliks jotain podcast? Ja isäntänä tänään niin kuin huomennakin. mukaan, kaikki puoli. Hyvä jatka, Arri Muki Kohmoo! Kyllä, kyllä, hei, kiitos, kiitos, kiitos. Mä en osannut yhtään ottaa tämmöstä, tämmöstä sisääntuloa, tämmöstä tota noin fiilistä tänne studioon, kun... Pääsee mikrofonin ääreen, mutta toinen on ihan totta, mitä Timo tuossa sanoi, eli mä oli tossa ruotsi verkkokurssiin Tosiaan suullisen kokeen palaate oli, että sä vaikutat Kaikin puolin hyvältä jätkältä. ja Se on öö, suurin piirtein totta, en nyt sen enempää paljasta, mutta Joo Ei mennä siihen Ruotsin kurssiinkaan, se on ehkä myöhempiä käsittelyiden aika, vaan nyt oli tää infopläjäyksen Aika Kuka mä oon? Ketä te ootte? No mä oon Ari Kohma Mä oon tota 21 tai on olla vielä. Joo, 21V. Hyväs kylästä tämmönen tota, huuliveikko. Mä aina tykännyt huumorista, aina tykännyt ihmisten viihdyttämistä, etenkin tämmöisen niinku, tarinan kertomisen puheiden ja vitsien avulla. Tota. Sitten mä aloitin spuntsiä, että mitähän mä saisin tätä tota toteutettua. Mä ajattelin, että mä eten mä ehkä radio tälleen niinku, kylmiltä lähde soittaa, että tota. No, mitä jos mä perustaisin oman radiokanavan, mutta sitten taas ilman niitä musiikkeja, koska mä en halua maksaa niitä maksuja. Ja sitten joku kertoi mulle, että et tää on jo keksitty. Että et, podcast. Että se on niinku radio, mutta ilman niitä musiikkeja. Mä, aha. No sit mä hyppäsin siihen junaan messiin ja mä pistin oma Ari Kohme Show podcasti. Vähän tämmönen kokeiluversio, että mitähän tää podcast-maailma toimii. Ja tota. Nyt sit sitä on duunailtu semmonen puolisen vuotta. Ja mä ajattelen, nyt on aika pistää vähän lisää vettä myllyyn. Mä lanseeraan tossa itse seuraavassa jaksossa semmosen mun oman tavoitteen. Kerrotaan siitä lisää sitten, mutta tota. Nyt aika laittaa lisää vettä myllyy, että mä päätin, että miksi mä rupes julkaisemaan joka arkipäivä. Kenties jopa joka päivä. Saa nyt tähän mä mietintä, että minkä takia mä jättäisin niin lauantai-sunnuntai julkaisematta. Mutta katsotaan nyt, lähetään siitä joka arkipäivä. Saattaa olla, että joskus tulee jotain muuta, mutta tota. Siitä ajatuksesta, että miksi mä julkaisis joka arkipäivä, että jos mä tosiaan haluan olla radio niin siihen mä pitää pystyä. Ja katsotaan mihin mä pystyn. Tarkoitus ei siis tosiaankaan oo tehdä mitään semmoista radioohjelmaa Siinä mielessä mä pyrin eromaan näistä tämmöisistä radiohassuhauskoista ohjelmista et Tää ei oo mikään semmonen päivän uutisteluku hetki Tää on mun oman... Tää on vähän niinku mun päiväkirja, mutta ei sit kuitenkaan ihan sekään että et mulla on tää itelläkin konsepti vielä vähän auki, mutta... Mennään siihen tarkemmin Annetaan myös Timon vetää tosta vielä yksi toinen Jerry, Koska te haluatte varmaan tietää mitä Timokin tekee tässä ohjelmassa Niin se selviää nyt Tuoreen tutkimuksen mukaan ihmisistä, kanoista ja sijoista juurikin sijoilla on vähite bakteereja, joten ehkä käsipäivä vaan. Nää on just rasvattu. Oliks sulla arska jotain? Joo, eli <tosimus> siinä huomasitte niinku niille, jotka aiemmin on mun, mun podcasteen kuunnellut, niin tietää, että on siis se tyyppi, joka heittelee tonne väliin tommosii niinku ei mihinkään liittyviä välisettejä, ihan vaan että mä saan hengähdystauon ja kenties vähän koottua sitä, mitä mä meidän seuraavaksi sanoa, mutta tota jos nyt mennään takaisin siihen, että mikä tämä show siis on, niin tämä ei oo niin sanotusti mun päiväkirja, mutta on tää toisaalta vähän, kuin Joka päivä tulee jotain heitettyä, niin on se aina vähän sitä, mitä mulla mielessä sattuu liikkuu, Mutta Jos nyt katsotaan vaikka jotain esimerkiksi ensi viikon Mitä mä menisin tässä tällä, tällä viikolla tehä, niin, niin Mulla on täällä niinku vähän jotain siitä, mistä tavata naisia, missä ehkä tavata miehiä, jos niikseen tykkää Urheilun kaupallistamisesta, mulla on se asia, mulla on pari hauskaa vitsiä, yks hyvä tarina öö, no sit mulla Oh, no joo, mutta tämmöstä perinneestä. Nyt mulla on vähän tätä tämmöstä muoti tämä Urban Dictionary. Mä kerron teille siitä. Mä, käydä, mä en ole vielä käynyt katsoa, mitä se lukee musta, mutta mä menisin käydä, sen tekee tässä joku päivä. Mä oletan, että se on jotain positiivista, mutta niinku ne, jotka mua yhtään tunteeni tietää, että nämä hommat nyt ei aina mene ihan puskeen, niin en mä nyt oleta, että sekään menisi, mutta siis joo. Tää on tämmönen, että mä joka päivä värittelen se 10, 15, 20 minuuttia, mitä mulla nyt sattuuka tulemaan. Heitä pari hyvää vitsi. Sitten me tietysti tulee varmaan olemaan jotain semmosia ohjelmaosioita. Esimerkiksi ää, kiinalaiset uutiset lanseerataan myöskin varmaan huomenna. Se on ihan hauska, hauska hojelmoosi ainakin mun omasta mielestä. No itse kaikki asiat on mun omasta mielestä niinku hauskoja. Et mä en tiedä miten, miten te ajattelette, mut joo. Tässä niinku ehkä perehtyy tähän mun huumorintajuun siinä mielessä, että mun mielestä kaikki on niinku hauskaa aina. Mä en tiedä, onko mä jotenkin siinä outo, mut Mä koen semmosia tilanteita, missä mä ajaudun siihen, että mä nauran, niin sitten kaikki muut katsoo, että Mikä täs no oli? Mä täs, no, mut kun tajut, jos toi yhestä jutusta ajatteleekin sen näinpäin ja noin. Mut ei mennä nyt vielä siihenkään, kun toi oli se infojakso. Mä en nyt pysy yhtään tässä mun konseptissa. Niin. Mä halusin sanoa tuosta logosta sen verran, että tota, mä jopa yllätyin, miten hyvä mä olin käyttää tuota fotaria. Ja mä mun mielestä suunnittelin ihan logon. Ja se on mun mielestä vähän liian magea. Niin sitten mä päätin... Mä tykkään näistä ihmisistä, jotka puhuu tätä Finglishiä, eli ihan suomea, mut siit heittää joku sana englanniksi ne väliin. sen takia mä heititän Starring-sanan, eli siis tähdittää. Niin mä heitin sen sanan sinne englanniksi ja vaan sen takia, että <gül> mun mielestä se oli <gül> hauska, <gül> että se yksi sana mikä ei liity mitenkään muuhun, muuhun, niin on siellä englanniksi. Sen lisäksi oli mun mielestä niin mageä näköinen se logo, että mä päätin, että tämä on nyt vähän liian turhan vakavan näköinen. Mä heitin siihen semmoisen filterin, mikä näyttää, että joku olisi niin sanotusti lumettanut siihen päälle. <gül> en tiedä minkä takia. Se oli todennäköisesti huono idea. Mutta joo, nyt se on mun mielestä logo magee öö, nimestä sen verran. Että tota, mä mietin, että mikä häntä podcasti nimi olisi, koska tämä mun edellinen oli siis todella mielikuvituksellisesti Ari Kohma Show. Mä oon Ari Kohma ja sitten se oli se show, niin se oli aika looginen. Mutta sitten mä ajattelin, että jotain uutta tähän nyt on keksittävä, joku semmonen konsepti, mikä kuitenkin viittaisi jollain tavalla muhu. ja olisi sit taas niinku semmonen, missä riittää aihetta. Niin mä katsoin tän Kevin Hartin What Now komediaspesiali, missä se veti Philadelphiaan loppuun myöhemmille Foodie Stadionille. Stand up. Ja. ja hän aloitti sen silleen, että, että mä nimesin tämän shown What Now, eli mitä nyt? Sen takia, mut kysytään tosi usein, että mitä nyt? Niin mä olin sille itelle, että mä... on oot... aika hyvä. Mut kysytään aika usein, että oliko jotain? Hei, Ars, oliko sulla jotain? Ja sit aika usein mul on, mutta sit väli tulee niitä hetkiä, kun sä... Sulla on jotain, mutta sä et voi sanoa. Esimerkiksi koulussa tai jossain paikalta, jossain. tulee silleen, että no kyllä mulla olisi, mutta en mä sano. No mä voin kertoa, että tässä showissa me sanotaan. Et siinä mielessä jos sä oot niinku tosi konservatiivinen henkilö, etkä ymmärrä sitä, että oikeastaan mun mielestä kaikesta voi heittää huumoria, niin jos et sä ymmärrä sitä, niin ei kannata kuunnella. Että on siis kaikki käytännössä mitä mä täällä sanon, jo niin enemmän tai vähemmän huumoria. En pyri pilkkaamaan ketään, en pyri loukkaamaan ketään. Tasa-arvoisesti kyllä annan kaikille arvion, niin se on ihan varma, mutta joo. Eli oliks jotain? Ihan vaan sen takia, että mulla on aika paljon kaikkea, Ei lopu ainakaan ideat. Ja sitä multa aika paljon kysytään. että oliks jotain? On. Ja on tulevaisuudessakin. Ööö, joo. Joski me antaa äänivies Timo harjoitella vielä kerran ennen tota virallista showta, mikä on siis se seuraava jakso, mikä on varmaan jo itse asiassa ilmestynyt, kun sä tätä kuuntelee. Niin annetaan Timolle yksi harjoitus vielä ennen kuin Tää on tämmönen vähän niinku genraali jakso. Annetaan Timolle mahdollisuus NYT... Nyt! Real news... fake bitches... Oliks jotain? Joo, mulla oli itse asiassa sen verran vielä, että kun mä aikaisemmin sanoin, että tämä ei mikä mikään uutisteluohjelma, niin se pitää ihan paikkansa. Mä on vähän jopa naurattaa se, että suurin osa radioohjelmistahan on siis käytännössä sitä, että ihmiset lukee uutisia, iltasanomi iltasonomia omien paikkakuntiensa lehtiä. Ja sit vaan lukee ne uutiset ja sitten toteaa, että no näinhän tää on. Täytyy olla semmonen, toki varmaan kun joka päivä ilmestytään, niin jonkunnäköisiä ajakohtaisia aiheita joudutaan käsittelemään. Ja jos tulee jotain hauskoja otsikoita esiin, niin ehkä nopeat heidät heitetään ja sitten meillä on totta kai tää kiinalainen uutisosio, mutta se on vähän omalaatuinen. Te tuutte huomioon kuulee, millainen se on sen lisäksi. Meillä tulee olemaan vähän erilaisia teemoja. Meillä on varmasti vähän tämmösiä niin eh, syvempiä ajatuksia, herättävämpiä jaksoja. Ja Sitten meillä saattaa olla tarinajaksoja, meillä saattaa olla vitsijaksoja. Meillä saattaa olla myöskin erityyppisiä. Mä sain tänään tos äsken, just ennen kuin mä asiassa pistin mikrofonin päälle, niin semmoisia että, että mä voisin kokeilla, että et vähän siihen huomiseen tavoitteeseen liittyen, mitä mä tiisaisin tossa aikaisemmin. Et mä huomenna annan tavoitteen näin julkisestikin, mikä mulla on. Niin vähän siihen liittyen, niin voitko kokeilla vähän erilaisia tyylejä, mitä vetää, ja katsotaan, mikä toimii. Saatte itsekin vähän kertoa, todellakin tulitte kertoa mulle, että mikä toimii, mikä ei. Mutta tota, tähän loppuun niin mä haluan kertoa vielä yhden vitsin. Ja mä haluun nyt sen verran, että mulle armoa tää vitsi on mun muistiossa merkattu kello 5.49, elikkä Öö, aamuyöstä pilkun jälkeen 5.49 kirjoitetaan vitsi, mutta nopeasti tarvitaan vielä äänimeistä Timoa tähän väliin, että mun tarvii sillä aikaa vaihtaa toi taustabiitti. Niin Timo, ole hyvä ja sen jälkeen lopetetaan infojakso vitsiin. Niin kuin Aino. Läpät, Vitsit, jerryt, pertit, skaakinit, herjot, letkautukset, sulle ihan vaan kansankielellä vitsit. No, oliks jotain? Kolme vanhaa herraa istui kantakapakan kulmapöydässä ja siinä he sitten oluen lomassa jutustelivat niitä näitä. Keskustelussa tuli sitten ilmi, että kaikkien vaimoilla tuntuu olevan jotain salattavaa ja näin ollen herrat sitten yhdessä päättivät ratsata vaimojensa käsilaukut. Ensimmäinen herra meni tarkastelemaan vaivihkaa rouvansa käsilaukkoa ja löysi sieltä viinapullon. Ei minulla ollut hajuakaan, että rouva on ruennut vanhoilla päivillä juopottelemaan, totesi herra. No, tästä innostuneena toinen herra meni sitten muorinsa käsilaukulle ja kippasi sen ylös alaisen. Kaiken muun seassa oli tupakka aske. Ei minulla ollut hajuakaan, että vuori on vanhoilla päivillä alkanut röökaamaan, hihkaisi vanha herra. No. Viimeisenä ja muiden löydöksistä hieman jännittyneenä kolmas herra sitten hiippaili tutkimaan oman emäntänsä käsilaukkoa ja löysi sieltä Viagra-paketin. Hei, minulla on nyt hajuakaan, että emänällä on kulli. <hysy> <hysy> nyt! Kun olet kuunnellut viralliset informationit ja tutustunut henkilöihin podcastin takana, olet valmis siirtymään itse ohjelman pariin. Lisää tätä ja muita sirkusuveja Instagramissa AriKohomaOfficial. Kun kuulet Kongin, siirry seuraavaan jaksoon. <totipäät>